Третє. Вона думає, чи не закурити ще одну. Аж тут підходять Елейн із сусіднього будинку та Деніел з іншого боку вулиці і висловлюють співчуття. Вони обидва були присутні на похоронах. Обидва не визнають масок і обмінюються веселими поглядами. О, Голі. Голі швидко піднімається. Елейн запитуючи, чи збирається вона виставити будинок на продаж. Голі відказує, що, мабуть, так. Деніел питає, чи не планує вона гаражний розпродаж. Голі відповідає, що, мабуть, ні в неї починає боліти голова. Саме тоді на простенькому Шевроле під'їжджає Емерсон, за ним паркується Honda Сівік, всередині дві жінки. Емерсон також під'їжджає зараній, але лише за п'ять хвилин чи й десь так. Деніел та Елейн прямують додому Деніела, спілкуючись і обмінюючись плітками та невидимими сутностями, які потенційно можуть колонізувати їхні дихальні системи. Жінки, котрі виходять з Хонди, ровесниці Голлі. Емерсон трохи старший, із ефектними білими пір'їнами у зачесаному назад волосі. Він високий і пухкий, з темними колами під очима, які вказують чи то на недосипання, чи на дефіцит заліза. Він тягне дуже адвокатський портфель. Вона рада, що всі троє в масках Н95, а замість долоні він пропонує лікуть. Вона його легенько штовхає. Жінки піднімають руки на знак вітання. Радий зустрітися з вами особисто, Голлі. Я ж можу називати вас Голлі. Так, звісно. А я Девід «Це рода Лендрі, а красуня поруч з нею Андреа Старк. Вони працюють на мене. Рода мій нотаріус. Ви вже були всередині?» «Ні, я чекала на вас». Вона думає, що не хотіла зустрічатися з Пінокіо та Пілзберійським пончиком на одинці. «Це жарт, але у кожному жарті є частка жарту». «Це дуже люб'язно», – каже він, хоча Голлі не розуміє, що тут люб'язного. «Відкрите?» Вона користується ключем. Тим самим, який їй церемонно вручила мати, приказуючи, «Заради Бога, бережи його, не загуби, як ту бібліотечну книжку, яку ти залишила в автобусі». Бібліотечну книжку, про яку йде мова «День, коли свині не дохнуть», наступного дня повернула автобусна компанія. Але Шарлотта згадувала її ще три злишком роки, і згодом, коли голі було 16, вісімнадцять, двадцять і за п'ятдесят, Ти пам'ятаєш, як залишила бібліотечну книгу в автобусі завжди зі зверхнім смішком? О голі. Суміш запахів вражає її щойно відчиняються двері. В якусь мить вона вагається, ніщо так не повертає спогади, і хороші, і погані, як певні аромати але вона розправляє плечі і заходить до середини. Яке гарне гніздечко, каже Рода Лендрі. Я люблю Кейп-код. Затишно, додає Андреа Старк. Голі поняття немає, навіщо вона тут. Є деякі речі, на які ви повинні поглянути і папери, які ви повинні підписати, каже Емерсон. Найголовніше це підтвердження того, що вас поінформували про заповіт. Одну копію надсилають до податкового управління, а одну – до округу. Кухня підійде. Саме там ми з Шарлотою займалися більшою частиною справ. Вони йдуть на кухню, Наймерсон уже шарудить замками свого портфеля, а жінки озираються та проводять інвентаризацію, як зазвичай роблять жінки в чужому домі. Голі також озирається і чує голос матері звідусіль, де тільки зупиняється погляд. І кожне речення завжди починається зі «Скільки разів я тобі казала?» Мийка. «Скільки разів я казала тобі ніколи не ставити склянку для соку в посудомийну машину, доки не сполоснеш?» Холодильник. «Скільки разів я казала тобі щільно закривати дверцята?» Посудна шафа. «Скільки разів я казала тобі ніколи не класти більше трьох тарілок зараз, якщо не хочеш, щоб вони розкололися?» Плита. Скільки разів я казала тобі двічі перевіряти, чи вимкнено газ, перш ніж піти з кухні? Вони сідають за стіл. Емерсон по черзі розкладає папери, які вона повинна підписати. Підтвердження того, що Голлі поінформовано про заповіт. Підтвердження того, що вона отримала копію останньої волі та заповіту Шарлотти Ен Гібні. Емерсон подає Аркуш. Підтвердження того, що її було поінформовано про різноманітні інвестиційні активи матері, які включають дуже цінний портфель акцій, у порівнянні з яким акції Тесла та Епл – папірці, котрі смітливо можна викинути на смітник. Голі підписує також трудову угоду, яка уповноважує Девіда Емерсона представляти її інтереси в суді. Родалендрій нотаріально засвідчує кожен документ за допомогою великого стародавнього гаджета для штампування, а Андреа Старк виступає свідком. Ага, ось для чого вона тут. Коли ритуал підписання завершено, жінки висловлюють голі співчуття та полишають помешкання. Емерсон каже голі, що із задоволенням пообідав би з нею, але, на жаль, має спішити на незаплановану зустріч. Голлі відповідає, що це чудово, вона не бажає їсти з Емерсоном, що вона хоче, то це побачити, як виглядає його спина. Головний біль посилюється, і до того ж вона хоче курити, насправді жадає закурити. Я повинен ще раз поставити питання. Тепер, коли ви мали час подумати, ви все ще схиляєтеся до продажу будинку? Так, без вагань, відповідає Голлі. З меблями чи без? Ви ще не думали про це? З меблями. І все-таки, він дістає зі свого портфеля невеликий стос червоних бирок. На кожній надруковано зберегти. Якщо після огляду місця ви знайдете речі, які забажаєте залишити, почепіть на них ці мітки. Просто зніміть. Так. Наприклад, порцелянові статуетки вашої матері у передпокої. Ви можете забажати залишити їх на пам'ять. Він бачить вираз її обличчя. Ну, може й ні, але раптом знайдуться й інші речі. Напевне, щось знайдеться. Виходячи з мого попереднього досвіду, в таких випадках спадкоємці часто відмовляються від речей, які пізніше хотіли б зберегти. «Ти просто віриш у це», – думає Голлі. «Ти віриш у це всім серцем, тому що тримаєшся за речі. А той, хто тримається, ніколи не зрозуміє того, хто відпускає». Біологічні види, які за умовчанням не встані зрозуміти одне одного. Як ваксери та антиваксери, трампи і антитрампи. Я розумію. Він усміхається, швидше за все вірячи, що переконав її. І останнє. Він витягає з портфеля тонку теку. Всередині – фотографії. Він розкладає їх перед нею, як полісмен, який показує свідкові набір портретів злочинців для упізнання. Вона з подивом дивиться. Це не злочинці, а прикраси на шматках темної тканини. Сережки, каблучки, намиста, браслети, брошки, подвійна нитка перлів. Ваша мати наполягала, щоб я взяв це на зберігання, перш ніж її забрали до лікарні, каже Емберсон. Трохи нетипове бажання. Зараз все це ваше або стане вашим, коли буде підтверджено заповіт Шарлотти. Він простягає їй аркуш паперу. Ось список. Вона швидко проглядає аркуш. Підпис Шарлотти, підпис Емерсона. І Андреа Старк, очевидно, професійний свідок, також підписала. Голі повертається до фотографій і торкається двох із них. Це обручка моєї матері, а ось це каблучка, яку вона носила лише зрідка. Решту я не впізнаю. Здається, вона була справжньою колекціонеркою, трохи бентежиться Емерсон. Не дуже бентежиться, а лише трохи. Смерть відкриває багато таємниць. Напевно, йому це відомо. Але Голлі дивиться на нього. Вона сподівалася, що готова до цієї зустрічі. Навіть до екскурсії по дому померлої матері та музейній гостьовій кімнаті. Але до такого – ні. Це дорогоцінні камені чи стрази? Щоб визначити вартість, вам доведеться їх оцінити, каже Емерсон. Він вагається, потім додає якось не по-адвокатському. Але Андреа стверджує, що це не стрази. Голі не відповідає. Вона думає, що це виходить за рамки брехні. Можливо, і за рамки прощення також. Я триматиму ці речі у сейфі фірми, доки не буде підтверджено заповіт, Але ви повинні зберегти це. У мене буде копія. Він має на увазі перелік. У списку щонайменше три десятки речей. І якщо це справжні дорогоцінні камені, загальна вартість має складати... Господи, як багато. Сто тисяч доларів. Двісті тисяч. П'ятсот? терплячим наставництвом Біла Годжеса, вона навчила свій мозок аналізувати факти і не здригатися, коли із них витікають певні висновки. Ось факт. У Шарлотти були коштовності, які коштували чимало грошей. Ось другий. Голі ніколи не бачила, щоб мати носила жодне із зазначених брязкалиць, навіть не здогадувалася, що вони існують. Висновок? Шарлотта зібрала таємні скарби за короткий час, відколи успадкувала гроші, до того, як нібито втратила їх, як казковий гублін, ув'язнений у печері. Голі проводить адвоката до дверей. Він дивиться на фарфорові фігурки і посміхається. Моя дружина любить такі речі, каже він. Я думаю, що в неї є всі гномики та грибні піксі, котрі колись вироблялися. Візьміть кілька для неї, каже Голлі. Візьміть їх усі. Емерсон виглядає стурбованим. О, ні, я не можу. Ні, дякую, але ні. То візьміть хоча б це. Вона хапає ненависного пінокіо і з усмішкою плескає йому в долоні. Я впевнена, що ви матимете частину від продажу. Ну, звичайно. «Але візьміть це від мене, за вашу люб'язність». «Ну, якщо ви наполягаєте?» «Так», – запевняє Голлі. «Побачите, як цей довгоносий хлюпавий лох і геть, буде найкращим, що з нею трапилося з тих пір, як вона потрапила на Лілі Корт-42». Зачиняючи двері та дивлячись у вікно на Емерсона, який крокує до свого авта, Голлі думає. «Сама брехня. Так багато брехні». Голлі повертається на кухню і згрібає копії юридичних документів. Відчуваючи себе наче у вісні, новоспечена мільйонерка заходить до бару і таке інше, вона прямує до другої шухляди ліворуч від раковини, де все ще лежать мішечки, алюмінієва фольга, упаковка зубочисток, защіпки для хліба, мати ніколи їх не викидала, та інше різноманітне барахло. Вона нишпорить, доки не знаходить великий пластиковий затискач, і скріплює ним папери. Потім бере чашку з чаєм, дім там, де твоє серце, і ставить на стіл. Мати ніколи не дозволяла курити в будинку, і голі робила це у своїй ванній кімнаті з відкритим вікном. Тепер вона збуджується, відчуваючи суміш залишкового почуття провини та пустотливого задоволення. Одного разу вона сиділа за столом, дуже схожим на цей, у будинку своїх батьків на бонд стріт у Цинциннаті, заповнюючи заяви на вступ до коледжів. Одну до Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі, одну до Нью-Йоркського університету, одну до Дівка. Місця її мрії, котрі вартували кожного пенні плати за заявку. Місця далекі від Уолнат-Гіллс-Гайц, де її ніколи не називатимуть Джібба-Джібба подалі від матері, батька та дядька Генрі. Всі як один відмовили, бо її оцінки були суворо посередніми, а тести – жахливими, можливо, через те, що в день, коли вона їх складала, боліла голова та ще й почалося місячне, невмовірно, спричинене стресом. Єдиним місцем, яке відповіло позитивно, був університет штату Нью-Йорк, що не стало несподіванкою. Потрапити до університету Штату було все одно, що вибити Пітчера в бейсбольному матчі, навіть без стипендії. «Ми з твоїм батьком точно не можемо дозволити собі відправити тебе туди, але якщо навіть відправимо, то повертатимемо позику, поки тобі не виповниться сорок», – сказала Шарлота, Тоді це, напевно, було правдою. І навіть якщо ти полишиш навчання, борг залишиться. Під текстом звучало, що, звісно ж, Голлі неодмінно виженуть, бо навчання у коледжі стане надто великим навантаженням на таку тендітну дитину. Хіба Шарлота якось не знайшла Голлі, яка згорнулася калачиком у ванні, відмовляючись іти до школи? І подивіться, що сталося після того, як вона склала тести. Прийшла додому, плакала і півночі блювала. Зрештою Голі пішла працювати в Мітчелл-Фаїн «Homes and Estates і почала відвідувати вечірні заняття. Здебільшого це були курси інформатики, хоча раз чи два їй пощастило прокрастися на заняття з англійської. Усе йшло досить непогано, вона постійно відчувала себе нещасною, але змирилася, як з родимою плямою чи вивернутою ступнею, доки Френк Мітчелл-молодший, син боса, не почав домагання. Він переслідував мене, він хотів сексу зі мною. Ділиться голі з порожньою кухнею. Вона розповіла матері про те, що відбувається в офісі, і Шарлотта порадила їй не перейматися. Чоловіки залишаються чоловіками, сказала вона, керуючись у житті лише своїми дзяпагами, і ніщо їх не змінить. Боротися з ними неприємно, але це частина життя. Гірке треба приймати разом із солодким, а де чого не можна вилікувати, треба терпіти і т.д. і т.п. Але тато не такий, заперечила Голі, на що мати лише махнула рукою, показуючи, що, звісно, ні, і він не наважиться, і я хотіла б побачити, як він спробує. Багато на що вона просто махала рукою. Але Шарлотта впоралася із цим. Голлі вирішила промовчати про те, що вона ледь не поступилася. Ледь не дала вилупатиму синку боса те, чого він бажав. «Ти тут нікому не подобаєшся», – сказав Мітчел молодший «Ти стримана і виконуєш роботу неякісно. Без мене ти б сіла на сраку. То як щодо невеличкої платні, га? Апетит приходить під час їжі». Вони увійшли до його кабінету, і Мітчелл почав розстібати на ній блузку. Перший гудзик, другий, третій. А потім вона дала йому ляпаса, справжнісінького ляпаса, вклавши у нього все, що відчувала, розбивши окуляри і губу. Він назвав її непотрібною сукою і сказав, що звинуватить у нападі. Набравшися сміливості, про яку й не здогадувалася, вона холодно промовила упевненим голосом, зовсім не схожим на її звичайний. Настільки тихий, що людям часто доводилося просити її повторити. Що якщо він наважиться подати свій позов, то й вона не мовчатиме, а розповість поліції, що він намагався її зґвалтувати. І щось у виразі його обличчя, якась тінь, змусило її подумати, що поліція скоріше повірить їй. Бо Френк уже мав проблеми такого штибу. Це означало кінець для нього, але аж ніяк не для Голлі. За тиждень вона з'явилася на роботі рано вранці, розгромила його кабінет, а потім скрутилася калачиком у своїй гівняній комірчині, поклавши голову на стіл. Вона хотіла залізти під стіл, але не вистачило місця. Потім був місяць на лікарняному. Батьки знайшли на це гроші а затим три роки консультацій. Консультації закінчилися зі смертю батька, але вона продовжувала приймати ліки, через які бачила довколишній світ, наче крізь целофанову плівку, при тому залишаючись працездатною. Те, що не можна вилікувати, ти мусиш стерпіти. Євангелія від Шарлотти Гібні.